Weer satrag en net so na 8 en Martin Gerricks' turn up the speakers sê vir jou dat het tyd is vir wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan en ek is William Minnick Hierdie uitsending word gedoen in samenwerking met FM Stereo en CSA Radio Dan wil ek net vir LZ Oberholse bedank wie elke week al die navorsing doen om hierdie uitsending moontlik te maak Baie dankie LZ Die matriks het al eerste week van examens oorleef My sên William het gister Wiskunde 1 geskryf en skryf maandag Wiskunde 2. Sterk dan om in al die ander matrieks wat ook geskryf het en wat maandag skryf. Sê die skouwer aan die wiel, dan het my dochter ook gister verjaar. Geluk Sasha met jou 17e verjaarsdag, mag dit een mooie jaar wees wat voorlee. Hy raak so gauw groot en dan raak Keilin La Lawrence Moore 13 jaar oud. Veels geluk Keilin, kyk net hoe baie gebeur al klaar en ons het nog nie eers begin met die program nie. So staan op en gaan maak koffie en ontbuit en trek jou dagboek nader, so dat ek jou kan help met die beplanning. Terwyl jy dit doen, speel ek vir jou vir Timo Oduwee met Move en Coldplay met Him for the Weekend en Eminem met Venom. la la la la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 Bazaar in Florida Bruce's rooms left on the Florida the Motel then Dr. Dre said Hell yeah I got his stamp Like a postcard Word to mailman And I know they're Gonna hate But I don't care I barely can wait To hit him with the snare And the bass wear In the face is fuckin' Better prepare to get laced Because they're Gonna taste my I got that I turn to Venom Venom with em Never Gonna slow up Venom Ready to snap Venom it's time Go get em They ain't gonna know What hit em I, I got that I You know what I mean?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 It was trade liquor, then drink, then, then drink, till I faint and awake With a head ache and I take anything in rectangular shape that I wait to face the demons I'm bonded too, cause they're chasing me But I'm part of you, so escaping me is impossible I'll add on to you like a, like a parasite And I probably ruined your parents' life and your childhood too Cause if I'm the music that y'all grew up I'm responsible for you, the Carson Fools I'm the super villain dad and mom was losing their marbles too You marvel that, Eddie Brock is you And I'm the suit, so call me I got that I turn trailer, boom in them, hit them, not going with them, up in them, ready to snap, boom in them, thinking time to go get they ain't gonna know where when they get when, beat, beat, beat, with them, I got that I turn trailer, boom in them. Dit was Tima Odewee met Move en Coldplay met Him for the Weekend en Eminem met Venom en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit te beplan. Het is nou tyd om te kyk na wat die weer gaan maak. Je moet toch weet of jy baie kleren of min kleren gaan aanhe en of jy een sonsambriel of een gewone sambriel gaan nodig he. As ek so oor die synoptise weerkaart kyk van Suid-Afrika dan lyk het as of baie min mense tot niemand hierdie week en naweek reen gaan sien nie. Soos gevinnig kyk, gevinnig een blik hier oor die temperatuur, Kaapstad 28, 24 en 22, Durban 25, 24 en 25, Johannesburg 28, 27 en 28, en Pretoria 31, 30 en 30, en Soweto 29, 28 en 29. So kyk na die Ooskaap, Temperatuur, Bishu, 27, 32 en 39. Gramstad, 27, en 36. Port Elizabeth, 22, 23 en 25. Queenstown, 34, 35 en 37. Uitenhaag, 25, 29 en 34. Vrystaat, Bloemfontein, 31, 32 en 34. Bochebello, 31, 32 en 33. Kroonstad, 31, 31 en 33. Virginia, 32, 32 en 34. En welkom, 31, 31 en 33. Gauteng, Pannonie, 29, 28 en 29. Johannesburg, 28, 27 en 28. Pretoria, 31, 30 en 30. Soweto, 29 28 en 29 en Thembisah 30 28 en 29 KwaZulu-Natal Durban 25 24 en 25 Newcastle 31 31 en 33 Pietermaritzburg 30 28 en 32 Richards Bay 25 25 en 27 en Vryheid 30 29 en 26 Limpopo Louis Trichardt 28, 30 en 27 Mokopani 32, 31 en 30 Palaborwa 33, 31 en 28 Polokwani 30, 28 en 27 en Warmbad 32, 32 en 33 Pumalanga, Betel 27, 27 en 28 en Malensley 29, 29 en 30 Middelburg, Transvaal 30 29 28 Nelspruit 31 28 en 26 en Witbank 29 28 en 28 Noord-Kaap 32 33 en 35 De Aar 35 36 en 36 Kimberley 34 36 en 37 Appington 38 38 en 39 en Warrenton 34, 35 en 36 Noordweesprovincie, Brits 33, 32 en 32, Klerksdorp 33, 33 en 34 Mabatu 32, 31 en 33 Oknie, 33 33 en 34 Potshofstroom, 32 32 en 34 en Rustenburg, 32 31 en 32 En dan die laatste, maar in minste nie, die Westkap. Kaapstad, 28, 24 en 22. George, 23, 26 en 26. Noorderperl, 36, 34 en 30. En woester 38, 40 en 36. En hier waar ek is die in die Westkis, voel dit vir ochend so 20 minuut oor 8, of wat al reeds 8 en is. Klik met die hele land is nou gewikkel in hierdie land warm weer in die hittegolf wat ons land nou so getref of tref. So kom ons gaan kyk nou na die motor en motorfietsgeersdriftige se wereld. Nou dat ons weet die aarde gaan warm en gebak wees. Dat ons kyk wat kan ons doen daar om een bykie vinnig op die motorfiets te rij dat ons bykie kan afkoel. Gaan kyk ons na die Westkis Rally. Hy is stans aan in Lamberts Bay en hy strek van die 25e tot die 28e oktober. In die mense het al letterlik van die 25 ste al die pad gevat hier na Lambertsbaai toe, om daar te gaan afkoel van die warm, warm weer. So as die heerlijke naweek wegbreek, haas so in Lambertsbaai, die tijd van die ochend, kan ek maar weet, as ek so kyk na nou, hoe dit hier buiten lyk, kan ek maar weet, die mis het al reeds oorgetrek oor Lambertsbaai, so hy sal lekker koel cool wees op hierdie stadium, terwyl ons hier so baie, baie warm kry. So gaan daar na Lambertsbaai, Westkis rally en hy maak die 28ste klaar. Daan die biker Alex 5 birthday bash, vind plaas by die Zululand multi-sport club, Merensee Richards Bay, van die 27ste tot die 29ste oktober. 100 rand per persoon, sluit die materiaal, badge in, en daar is kampfaciliteite. So gaan geniet daar die uh, event daar, so lekker musiek goedkoop, drankpryse selen, kostaliekie, springkastele, joh, ek sal, opwees maandagoogend van Springkasteelspring en dan natuurlijk ook motorfiets, speeliekies en vermaak vir ammel. Dan die CLI Rally by Stutterheim Country Club in Oost-London van die 26e tot die 27e oktober, kostes is 150 rand en het sluit een metaal badge in. Levendige muziek en vermaak en dan gaan nou ook DJ wees, kostaliekies, kontantkroeg en les het as baie lekker specials met kampgeriewe want uh, ons buikers hou daarvan om oor te slaap, ons wil nie drink en bestuur nie, so ons hou daarvan om oor te slaap en die volgende ochend weer verder te ry, of twee daal later verder te ry as hy dan oom moet. Dan die Lesotho Mountain Run, by Tababousiu Cultural Village, Masiru Lesotho, van die 26e tot die 28e oktober, en dis heel aan die gang. Ga hy lekker daar so die Lesotho berg passe, kan andurf met jou motorfiets, dan die Tiffy Riders Motorcycle Club, by KMSC Kimberley, 26 tot 27 Oktober, en dis heel dag aan die gang, en die kostes is, is 100 rand. So, dis lekker om daar te gaan kyk, by, by, by, by die Kimberley, moet dit die daar in die gat inval nie, die gatselle is diep, die kom daar nie weer daar uit nie, en dan natuurlijk is daar kroeg en kostaliekies, en daar ook mense wat tattoos doen. Dan die Ulysses Durban Birthday Bash, vind plaas by die Boston Tea Party qua Zolona Durban, 26 tot 28 oktober en het begin 10.30 die ochend. Hulle rijd 120 km na Boston vanaf NPN Motors op een teerpad en dan sal net so'n 500 meter grondpad op die einde. So jy sal met jou superbike haie o'n 500 meter kies kan doen, vooral nadat die on-offroads hom al so'n bykie hard getrap het. Dan die Crystal Kings Second Rally. Kokstad Centrum, 43 Houpstraat, Kok Kokstad. Vanaf 26 oktober om 1 uur die middag, tot en met 28 oktober om 8 uur die aand. koste is 180 rand per persoon, en sluit die metaal badge in. So is hulle tweede rally, hulle sê as lekker kostalliekies en een kontant kroeg. Dan die Hoedlums Hoedlims Oldschool Sleepover. Met die groot Mariko Rietvallei plaas, 30 km vanaf Swartrigins, Tolplaza op pad Zeres toe van die 27e tot die 28e oktober. Kost is, hou vast aan julle stoele, dit is gratis. So as baie kampeerplek beskikbaar, prijses, speelikies, daar is teamde, badges, en nog wat om te gaan koop daar so. Dan die Wild Wild West Day Joel, by die Scorpio kroeg in Rustenburg. Van die 27e oktober plaas, en is heeldag aan die gang, 60 rand per persoon. So die Road Dogs Motorcycle Club, sy 40ste verjaarsdag, so, jy gaan lekker gaan keir in Rizda lekker gaan dans, sê daar is lekker spieliekies, pret, kost, drankies en lekker prijse om te wen. dan die GMI toiran, ja, dat raak nou weer die tyd van die jaar met al die toirans die GMI toiran, 27 oktober by Oordendals Riz Amarie en welkom, 9 by die stadsaal in Virginia is het by Winburg 9 by die Sekelslanersklibhuis Uh, sê dit 10 keer vinnig. Kost is, is een speelgoed, wat, uh, sachte speeldingekie, wat een mens vir die kinders kan gee, daar sal ook badjes tegen 30 rand te koop wees. So is vir goeie doel, dis vir al die kinders wat in die hospitale is, en minder bevoorrecht is, dat elke naam op kerswees, hy ou speeldingekie ten minste kan kry. So gaan kry daar, die kleinste of die grootste teddybeer, wat jy in die handen kan kry, en gaan geniede daar so by die toy ran cornering Master Course is by Gerotech High Speed Track in Pretoria 27 Oktober om 8 uur die ochend so daar gaan hulle vir jou bykie op die baan vat en vir jou leer hoe omvindig dier die draaie te gaan en hoe omvindig veilig dier die draaie te gaan want enige ook kan vindig dier die draaie gaan maar nie amal kan veilig dier daar die draaie gaan nie Ride the Mind Dementia Awareness Bike Run is by Plumrus in Plumsted Kaapstad Plaas van vandagplaas van 8.30 tot 2.00 vanmiddag. Kost is 60 rand per persoon. Hulle begin daar by die noorde kant, by eneens stad, by die McDonald's, by die parkeerarea, en aan die seide kant by Maaibar, Lans, Lansdown en Caster Road, en dan gaan hulle rijd daar na Plamsted, by Plamrus, en uh, daar by die Rus oort. Uh, Dementia, weet ons, dit is iets wat baie van ons bejaarde mense uh, krijg, En uh, dit is nie iets moois om te aanskou hoe een persoon sy hele leven vergeet en later nie eers meer bewus is wie en wat rondom hom aangaan die waar hy in sy eie eie wereld leef en uh, denk dat dit wat om hom gebeur waar is. So gaan dan ondersteun die mense skinkgeldaas of vir dementia navorsing. Dan die Freedom PCR Angel Day, dit is by Omaramba vakantie oort Marikana Ristenburg. 27 oktober om 10 uur die ochend, 80 rand per persoon, en dan bring jy speelding saam, en vir daar die moeite, kry jy een metaal badge, of een materiaal badge, so vat jy die en laat die minder bevoorrechte kinders, ham ietsie kan kry, vir kersfeest, dan die No Mercy Poker Run, by die HL Hall, en Sun Fishing Club, Gordons Bay, 27 oktober, vanaf 10 uur die ochend, en dit is 80 rand per persoon, en sluit die metaal badge in. So hulle sê, jy kan lekker ry en hulle sê, jy kan karate speel daar, en daar sal prijse wees vir die grootste klap, en die beste uh, band om 6 hier. is ook een bring en braai, en ons sal die pap uh, voorsien sêle. So hulle, like met mense wat daarvan hou van pap eet in die aand, hier in die kaap eet ons pap vir ontbijt. En hulle sê, daar is een beperkte bar en jy kry jou eie coolerbox saambring, maar dan moet jy 20 rand by die ingang betaal. So jy kan nogals een hele klompie biede, my coolerbox is groot, hulle sal daar vir my 100 rand vir my coolerbox in te ry, ek in te dra. Dan die Solidas MCC Fall Bikers for Bikers, by die Solidas Sol Cliphuis van der Beilpark Gauteng. Dit is die 27ste Oktober om 10 uur, kostes is, is 50 rand per persoon, en dit sluit die metaal badge in. So dit is bikers tegen bikers, daar lekker kostaliekies, biker kroeg, goeie muziek, en veilings ook, skien veil is sommer een manse fiets op basis. Night Watchman, die 5 day jool, 2018, by die Finland Sports Club, by die Bluff, 27 oktober, vanaf 11 uur tot laat, 60 rand per persoon. Het is, dit is een Halloween partijkie, So, jy moet ook nou maar, dan nou maar mooi aantrek, na toe, jou, jou, jou, kostuum. So is een lekker dressapartijkie, speelikies te speel, kontantkroeg, uh, mysiek, en dan is daar een bikini, bikewash, my bike kort, hoeka, was, en een spookhuis, jong, ek sal my nou sel weer geniet in hy spookhuis, en dan is daar kindervermaak. Misschien moet ek een bykie op die op die uh, netradio, SA, webwerf, of hapie, op, op die Facebookblad, Een paar foto's wees van hoe ek gegaan het na een uh, uh, Halloween partijkie toe met my motorfiets. Ek dink ek moet toch later so iets post halen dat jylle kan sien. Dan die Mewlanders annual dart run by die Phoenix pub in die Weskes. Is vanaf 27 oktober vanaf 11.30 vir 12 uur. Kost is 150 rand per persoon en sluit een badge en een braai in. So gaan en geniede daar so kreeg jou braai pak, jy bedoel vir jou braai pak, deersdaas jy sien wat vlees kost, en a badge, 150 rand per persoon, nie te dier nie. Sanitary Drive, by die Replika Kerk in Standardton, 28 Oktober om 10 die ochend, hulle gaan collecteer sanitaire producte, vir minder bevoorrechte jong muisie kinders. Hulle sal het in Standardton uitdeel, en dit is snaaks om te dink dat, daar mense is wat werkelijk so minder bevoorrecht is dat, jong muisies nie eers die nodige sanitaire goed kan bekostig om te koop nie. Dit is eindelijk baie hardseer. Na die natel, dual bike adventure, by Montexosus Hotel in Quasilo Natal, 1 tot 4 november en is heel dag aan die gang. Dit klinkt na een lekker belevenis. Die route is uitgesit op die Drakensberge, elke dag een ander route, so dit is baie mooi om te gaan kyk daar in die Drakensberge, groen, rooi, swaard, alle rande kleren, om te gaan kyk daarna. So, dit klink vir my soos een lekker run daar, maar dan moet jy een dual bike hee, jy kan nie met een superbike dit gaan doen nie, of met een cruiser nie, jy gaan een dual on-offroad bike moet hee, want het lyk my soos baie off-road bikeies, wat jy moet gaan doen daar. Dan die Knights Rally 2018, Kaisera, Nestpark in Bronckhorst, spruit 2 tot 4 november, en dit is heel dag aan die gangkosters, 180 rand per persoon, en dit sluit die badge in. So, hulle sê, daar is 24 uur lang goeie vermaak, goedkoopdrank en lekker prijse om te win en speelikies vir almal. Dan die Halloween Bash, Fireman's Tevin, Modderfontein, Letabong, 2 November van 5 uur die middag, 60 rand per persoon. Dat is lekker prijse te win vir die wat die beste aangetrek is. Eerste prijs is 1000 rand, tweede prijs is 500 rand en die derde prijs is 250 rand. So, dit is een lekker aandaan met levendige orkest, een burn bonfire en nog vele meer. Wow, dit is nou een lekker vol motorfietsweek wat voorlee. Ek het uiteindelik my Kawasaki Cruiserse onderdeel gekry, wat stikken was, en nou moet hy in. Ek wil Cruiser ry. Maar helaas gaan ek eers met piekie groot mens vandag. Gelukkig het ek is een Suzuki 1000 Superbike om my list te tem so langk. Ek is nou los vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Ramstein met Feuerfly en Golden Eering met Radar Love en Imagine Dragons met Thunder. take her last car to pass here i go line of cars go down with slow walk radio play that forgotten song randomly it's coming on and the news man sang the same song read our love My name is Rammstein met Feuerfly en Golden Earring met Radar Love en Imagine Dragons met Thunder en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan Nou is het tyd om na die wereld van die sportgeestdriftiges te gaan en ons begin met bergfiets rik ritte As ek riep One Nissan Over the Moon Mountain Bike en Trail Run 2018 by Rietvlei Zoo Plaas in Gauteng Dit vind vir dag plaas die 27ste Oktober 16 km mountain bike, 120 rand, kinders onder 13 is 95 rand, 10 km trail run, 110 rand, vir kinders onder 13 is het 85 rand, en 5 km trail run, 100 rand, en dan kinders onder 13 is 80 rand. So dit is een lekker geleentheid daar. Dan die Carnival City Maxsteel National Classic Mountain Bike, Carnival City in Gauteng, 27 oktober. Kost is 60 km is 230 rand, 34 km is 200 rand, dan die kinders van 6 tot 12, of wat die 6 tot die 12 km wil doen, is 50 rand, en kinders wat die 1 tot 3 km wil doen, is 50 rand. Dan die rugby geestdriftig is, vandag is ons groot karrikap final. Verlede week het uh, die stommers naalskraap, naalskraap die blauwbulle gewen, en uh, vandag speel hulle die eindstrijd tegen die Sharks, tegen die WP by nieuweland stadion en dit is om 5 minute voor 4 van middag so daar is een groot wedstrijd om te gaan kyk ek sal weet nie eindelijk vir wie om te screenie want die Sharks en die WP is my 2 ginsling spanne, so maak nie saak wie wen vandag nie, ek wen vandag so die Sharks en die WP, dan vir die blauwbulle, net vir hulle sê hulle kan nog na die karrikapfinaal toe gaan, hulle moet nie huil nie, hulle moet nie bekommerd wees nie, hulle gaan maar net soos die res moet kaartjes koop om te kan gaan. Dan die Wildkou Sun Bettebol Golf Tournament, plek daar is die Wildkou Sun Country Club, is van die 28 januari tot die 25 november gewees, en dit is amper om, 25 november is om die draai, is 300 rand per persoon, en dit sluit jou stokke in, so mens kan lekker dag daar gaan en kyk en dan kan jy daak die hele reeks wien, mens weet nooit. So, is weer tyd vir die vinnige muziekbreek voordat ek oorgaan na die gekunstelde gedeelte van die ochend. Op die draaitafel het ek vir Ellen Walker met Feydet, Spesiaal vir diegene, wie sê dat hulle nie baie Ellen Walker hoor nie. Ja, jy weet wie jy is. So, speel gauw vinnige stikkie Ellen Walker met Feydet. shadow to my life did you feel us another sky met, jammer, feit het en ek is William Minnick met wat nou waar ek wil help met jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit het te beplan nou skryf ons na die meer gekunstig gedeel van die ochend waar jy die groot punte verdien daar is by Jackson Hall, by die Sun International woensdag, vrijdag en satara 9 uur die aand uh, kan jy gaan luister na levendige orkestmusiek, meestal jazz maar hulle speel ook ander genres en die toegang daar is gratis dan Dottrie by Pretoria Sun Arena, by die Times Square, vanavond 27 Oktober, word aangebied dier Jakaranda FM, en Channel 24, so daar so Jesse Clegg, gaan vir Dootrie daar ondersteen, en uh, Dootrie's nieuwe album, Cage of Rattle, van daar die snitte, gaan hulle daar so vir ons uh, doen, dan die Kite Festival, Meisenberg Kaapstad, dis die groot ding vandag in die Kaap, 27 en 28 Oktober, dis een van die grootste, vleer of kite feeste ooit. Het word hier die kite mental health aangebied om vondse in te samel. So jy kan jou eie vleer bring wat jy gemaakt het of jy kan een daar koop of jy kan, ek denk daar, so wat hulle gesê, is gedeeltes waar jy jou leer ook om een vleergevoenig te bou en dan kan allemaal daar gaan vleers vlieg in die wind. En uh, mens weet, die Zuid-Oosterwaai gereeld En daar is verskrikkelijke flamboyante vlieers wat die mense elke jaar bou om daarmee te gaan vlieg. So dit is letterlijk iets om na te gaan kyk en te kan uitsien. En dan gaan kyk ons gaan vindig wat gaan in die vlieks aan. Wat is daar om te sien in die vlieks as die son nou gesak het en die wind het gaan le. Ons kan die kites vlieg nie, ons wil iets gaan doen, ons wil gaan vlieg. Gaan die hele gesin uitvat, dan kyk ons gaan vindig. Uh, Johnny English met Rowan Atkinson. Ons ken allemaal vir Johnny English en die escapades wat hy aanvang. En dan natuurlijk ook weer die escapades wat hy oorleef op sy, kom ons sê maar, dom, onbeholpe manier. So hy kan Johnny English gaan kyk. Dan Night School is ook een komedie. Kevin Hart speel hy in. En Tiffany Haddish gaan oor een man wat, uh, hy is een goeie verkoopsman, maar hy wil dan ook gaan een bykie meer geld maak en dan op polisse verkoop en dan kom hulle achter maar hy het nooit, het hy sy school klaargemaak he. en dan moet hy saans school toe gaan om sy school klaar te maak en al die avontiere en goed wat hy daar beleef. En dan natuurlijk, jy weet ons, dan raak hy verlief op die onderwijs en res wat hy voorstaan en als wat daarmee saam gaan. Smallfoot, Smallfoot is so'n lekker avontier, fliek, animatie, komedie vir die hele gezin. Hulle sê, is vir kinders, maar ek weet, ek sal omdat ek ook net so hard geniet soos die kinders, en dit is waar die skoene is, een aan die ander voet, uh, waar ons mense praat, al van die bigfoots, en nou is het die bigfoots, wat denk dat ons mensdom, die smallfoot, is een mythologische weese, en dan sien een van die bigfoots, een mens, en hy sê, hy het een gesien, en niemand in sy dorpje gloom nie, en dan verbandel om, en sê, hy kan nie terugkom in die dorp, voordat hy nie, een smallfoot gebring het, om vir hulle te wees nie, en dan inderdaad, kry jy ook een sienkie, en dan die avontiere wat hulle het op pad terug na sy dorpie toe om vir al die mense, of vir al die bigfoots daar te gaan wees. Staris Bon, dit is so'n musiek musical drama, gaan oor een man wat een vrou ontmoet, en hy is een musiek en dan help hy vir haar om weer op die voet te kom, dat sy ook musiek maak, en dan spring haar looban baie vinniger weg as syne, en dan natuurlijk ook die drama wat daarmee saamgaan. Dan Venom, uh, so wetenskapsfiksie uh, fliek wat spin-off is van Spider-Man 3, waar Venom verskyn het, waar het so'n swart masseikie was, wat uit die buitenste ruim gekom het, en wat dan uh, vir, meneer Brock oorneem, en tegen Spider-Man vech. So die mens het om so goed gehou van, van Venom, van die idee van Venom, dat hy het nou sy eie fliek, Van Venom, so dit is goed, goed om daar te gaan kyk. En dan Goosebumps 2 is nou niet uit, Hunted Halloween. En ons allemaal ken die Goosebumps reeks, en uh, daar nou nie weer een uit, so komedie, horror, fantasie, familie, avontuur, film, vir allemaal om te kyk daar. En dit is dan wat aan te bied is op die flieks. So op daar die nood het ek aan die einde gekom van verdagse programme. So wees veilig, moenie drink en bestuur nie. Ek het gister by een paar plakkate verbygery wat 24 uur veronderstel was om op te wees. So daar gaan nou 24 uur padplakkates reg oor die land begin verskyn vanaf gister af. So moenie drink en bestuur nie. Moenie deel van die dronk statistiek wees nie, onthou. As jy gaan dronk bestuur, is gewoonlik jy wat ander onskuldige mens en onskuldige gesinne uitwis. So as jy gevang word, gaan jy geen sympathie van my kant af krij nie. Dan so kom ons bikers hou daarvan om oor te slaap en naweke te maak van ons rallies. Want daar kan ons keur soveel ons wil en uh, wanneer ons nuchter is, kan ons weer huis toe rui met die motorfietsen. So moet nie drink en bestuur nie, denk aan die ander mens op die pad. Jy is nie so 'n goeie bestuurder, soos wat jy denk nie. En as jy nog dronk is, dan is dit nog erger. So wees veilig, moet nie deelweers van die statistiek nie en geniet jou nawek en sterk dan al die matrieks wat nog skryf en geluk en ammel wat verjaar. Dan nou, sien ons mekaar weer woensdagavond om 6 met Crime Time, waar ek jou gaan een blik op die misdaad wereld gee en dan weer volgende satrag waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsactiviteite te beplan. Ek gaan uitspeel met moi en 11se sien van Sanda Prinsloo. Geniet jou naweek. Mak jou raak de zaak en My heart skree, skree, skree vir jou, Smoor vir lief, is ek, nou. ek is reg, ek voel tijd so staan, Soos ek Sandra Prinsloo Hey Hey Hit this in the club to beat this in focus spot So crazy you as you up the Ik laat wat te kokkelu Ja fornat is die al te die gang vang So maar weg want ek dit is bang maar my kom het glad nie vries sê jy my Sandra Prinsloo Yes Wat jou recht is, ek en jy vannacht My aard skree, skree, skree vir jou Smoer verliefd, is ek nou man Ek is recht, ek voel die tijd stil staan Soos ek